Hallon och välkomna till ett nytt program i serien Nyheter från Israel. Du som följer med i serien du vet att jag när du lyssnar till det här programmet är nere i Israel. Jag sänder några direktsändningar men det här är ett det vi kallar buffertprogram som jag spelade in innan jag åkte ner med lite kanske här, neutrala nyheter. Strax innan jag åkte till Israel så var det ju Nobel-dagar både i Sverige och i Norge. Och den stora nyheten då, alltså den 7 oktober, det var ju att den israeliska forskaren Ada Jonath vann årets Nobelpris i kemi. Och det delar hon med två lika kända amerikanska kemister. Vad de har forskat i det är livets egna byggstenar, hur cellerna i kroppen förvandlar koderna i DNA till protein. Eh, Jonats forskning kan leda fram till helt nya antibiotika i framtiden. Gratulationerna regnar över henne från både nära och fjärran. Och hon har visat att Israel fortfarande kan nå stora vetenskapliga resultat trots att landet är så pass litet och ungt som det är. Ada ja, Jonah gick inte och väntade på utnämningen precis fast hon på ett tidigt stadium förstod att eh, den forskning hon slagit in på borde leda till ett Nobelpris. Den är så pass grundläggande, sa hon, så att det borde kunna ge ett pris. Hon trodde bara inte att hon personligen skulle hitta en väg genom svårigheterna och kunna definiera de här problemen. Hennes expertis angående det så kallade ribosomerna kan få spännande följder inte minst i form av nya läkemedel och antibiotika på många olika områden. Jag läste i en av nyhetstelegrammen där presenterade man de här olika Nobelpristagarna. TT är ju sig likt i vanlig ordning. När TT beskrev de tre Nobelpristagarna så utelämnade man att hon är ifrån Israel. Man sa att Ramakrishnan han är amerikansk medborgare, han är 57 år och han är född i Indien- Steitz är också amerikansk medborgare, han är 69 år. Jonat är 70 år och hon är född i Jerusalem. Ingenting om att hon var en israelisk forskare, vilket kanske hade varit eh, intressant i sammanhanget. Jerusalem som jag har varit i nu både en och två gånger här de sista veckorna. Det ska nu bli en grön stad den kallade alltså normalt för Jerusalem av guld Jerusalem shel zahav det gyllene Jerusalem men nu ska det bli grönare under de kommande 20 åren det har stadens första stadsplan sedan 1959 slagit fast Jerusalem ska fokusera på miljöfrågor och på grönt byggande. Det innebär ökat användande utav solpaneler, ökad vattenåtervinning samt mer miljöanpassade byggmaterial i byggnader som köpcenter till exempel, industrier, bostadshus och hotell. Stadens stadsarkitekter och ingenjörer kommer att samarbeta kring projektet med lokala och internationella experter inom området. Bland annat så kommer fem nya grönområden i stadens utkanter att skapas med möjlighet att utöva extremsporter eller gå på vandringsturer, ha picknick eller bara vara ute i parkerna och till det så kommer det 43 km cykelbanor i dessa områden samt många nya grönområden och planterar planteringar inne i själva staden ja när man cyklar här i malmö vet du då är det ju platt det mesta så det är lätt att ta sig fram att ta sig fram i jerusalem som ligger i bergs trakter liksom det ser jag ju redan nu att det blir inte så enkelt ingen ja man kan ju säga en rejäl motionstur kanske att ge sig ut på cykel i Jerusalem och dess omgivningar Något som händer minst ett par gånger om året i Israel det är att flyttfåglarna passerar landet O hundratals fågelskådare från alla världens hörn förväntas nu strömma till Israels sydligaste resort nere vid Eilat. Och där inträffar den den hel festival omkring det här den 18e till 25e mars 2010. Den här festivalen den arrangeras utav Israels ornitologscenter tillsammans med internationella fågel- och forskningscenter som finns nere i Eilat. Och de erbjuder fågelskådare möjligheten att kombinera vår flyttningens skådespel med en avkopplande semester vid Eilats varma vår sol. Själv är jag ju nere i Ellat nu i november och kan se vad som händer där nere. Det är ju så att varje år så fylls Israels skyar med synen av 500 miljoner fåglar. Och Israels ornitologcenter har registrerat att mer än 540 de olika fågelarter runt om i Israel passerar liksom igenom landet på sina färder ifrån söder och upp till norr eller från norr och ner till söder vart efter eh, årstiderna växlar. Och utav de här 540 olika fågelarterna man har skådat så vet man att över 400 utav dem kommer ständigt tillbaka på sin flygrutt upp eller ner genom Israel. Så det här är ett riktigt centrum för fågelälskare att vara där nere och titta på fågelsträcken och jag har ju goda vänner som Henry Nordin till exempel och några till som är fågelskådare och som har skådat det här på nära plats så de vet vad jag talar om. Så har man hittat ett sällsynt hebreiskt manuskript från 1300-talet och det här är första gången nu som man visar det upp i i Jerusalem. Det är från och med den 15 september så är det på Israels museum. Du som har varit i Jerusalem har sett den där smala byggnaden som ser ut som en lerkruka i jätteformat uppe vid knässset och sen är sidobygnad en brevet. Och där har man nu en av de mest kompletta illuminerande hebreiska böneböckerna och bland de största överlevande medeltida handskrifterna i världen har man samlat här i Israels eh, museum. Det här bevarade manuskriptet som heter Matsor, det återspeglar det allra bästa utav hebreisk medeltida manuskriptproduktion och inkluderar fint handskrivna liturgiska verser och böner för hela det judiska året och också för människans livscykel. Det är utsmyckat med påkostade paneler av guld och silverblad och dyrbara pigment. Det här Matsor, alltså det här manuskriptet, det slutfördes 1331 i Tyskland och idag, alltså nästan 700 år senare, så är det bara 14 sidor som fattas utav de 1042 ursprungliga sidorna. Så kan man också se nu eller snart i varje fall en utav världens äldsta synagogor där man hittat att vi i Migdal i närheten utav Galileiska sjön det som har läst resta ner det du vet kanske var den här Jesus båten ligger vid Kibbots Nofkinosar i Genesaret eller om Magdala kvinnan från Magdala vet du det är det området det handlar om där har man alltså hittat en synagoga från andra tempelts tid det betyder 50 före Kristus till omkring 100 efter Kristus. Det är det rävsjö vet år 70 uppe i templet i Jerusalem, men det här är den tidsspannen. De här arkeologiska utgrävningarna, de har utförts utav Israels antikvariska myndigheter. Synagogan huvudsalen i den är ungefär 120 kvadratmeter. Man den har stenbänkar efter sidorna som man kunde sitta på när man deltog i gudstjänsten. Golvet det var gjort utav mosaik och väggarna var behandlade med färgat putsbruk. Man kallar ju det för freskomålningar. Och i mitten av synagogan står en sten ingraverad med en sjuarmad ljusstake, en menora. Och på båda sidor flankeras de av en amfora, alltså ett kärl som aldrig tidigare har skådats. Det är så vackert. Utgrävningsledaren Dina Avsalom Gormir säger sig att vi har hittat ett spännande och ett unikt fynd. Detta är första gången en menoradekoration har upptäckts från andra templets tid. Vi kan anta att graveringen som finns på stenen var gjord av en konstnär som såg menoran med egna ögon uppe i Jerusalems tempel. Den här utgrävningen just nu så är den stängd för besökare. Man vill så att säga jobba i fred med utgrävningen här, men man är övertygad om att den kommer att öppnas i framtiden så att man ska kunna ha visningar där uppe runt den här synagogan. Jag läser att det är en eh, lite växande turbulent i eh, Mellanöstern. Det är oroligheterna till exempel eh, på grund av Uran, Irans eh, strategi vad det gäller sitt atomprogram eh, där. Man ser hur Iran exporterar sitt tänkande. De skickar ju det via organisationerna Hezbollah uppe i Libanon, Hamas, på Gaza-remsan och olika shia-grupper i Irak. Och det här skapar oro. För Egypten så är en växande islamism som är inspirerad utav Hamas. Ja det är det värsta hotet säger man mot stabiliteten i Egypten. Och Saudiarabien, de har slutat att finansiera extremistiska grupperingar för att istället ge ekonomiskt stöd till de sekulära fatah på Västbanken. Och de här rabstaterna de vill att Israel gör upp med Fatah för att mota Hamas och därmed Irans inflytande. Så de står alltså bakom Israels försök nu att skapa förhandlingar och få någon slags utav fred där nere och lön och oro. Vi ser, de är alltså därmed inte längre isolerade i regionen. Vi tror ju gärna det när vi hör på svenska nyheter. Det finns, kan man säga, ett nytt geopolitiskt panorama att hantera. Och i bästa fall så kan det här leda till fred och kanske en tvåstadslösning. Iran, det är det växande orosmolnet. Den iranska regimen agerar mycket smart utifrån sin känsliga position. Det nukleära programmet det har stärkt nationen men samtidigt har protesterna efter sommarens val försvagat regimen. I praktiken har man gått från att vara en islamistisk republik till en islamistisk diktatur. Regimen är trängd. Och Iran har en historia där folket med ojämna mellanrum reser sig upp i en revolution och kastar ut makthavarna. Därför har de hårdföra islamisterna stärkt sitt grepp om regimen och det kan ju i sin tur då skapa ytterligare missnöje för befolkningen där nere. Så har det gått vilda rykten, det gick innan jag åkte ner, om att Irans president Ahmadinejad, att han skulle vara jude. Och man tog fram en mängd olika bevis för det här. Nyheterna kom i första hand ifrån den hemliga säkerhetspolisen i England är mig sex om man tyckte att man hade bra på fötterna när man sa det här och man talade om hans bakgrund och så vidare och så vidare. Men eh, jag har fått eh, nya nya signaler de senaste dygnen här precis innan jag åkte till Mellanöstern att alla rykten om att Ahmad Nad skulle vara en jude, det är helt felaktigt på allt sätt. Ja, så kan ett rykte uppstå. Jag heter Dan Johansson. Programmet du har lyssnat till heter Nyheter från Israel. Vi hörs igen. Lehitra åt och shalom.